«Але добро держави і всіх земель та люду в них над усе!» Так минули ще день і ніч, а на ранок прийшов головний султанський лікар Рамадан і повідомив, «Великий падишах повернувся до життя!» «Неправда!» – тихо промовила Роксолана, відчуваючи, як світи валяться на неї, хоронячи її маленьке тіло під своїми уламками. «Цього не може бути!» Султан попросив пити і спитав про вас, ваша величність. Вона довго сиділа, заціпеніла, тоді сказала. Султан уже не може повертатися до життя, чуєте? Слід вважати його мертвим. Підвелася і пішла скубелти. На порозі зупинилася, прикликала до себе боязи, да гостро зашепотіла йому в обличчя. «Бери своїх людей і мчи до того самозванця». Привезеш його голову султанові, будеш помилуваний. Негайся, поки ще можеш вийти за брами Топкапи із Стамбула. О, коли б у тебе теж був двійник. Послати двійника до двійника і хай б'ються. Але нема ради, маєш їхати сам. А ви, ваша величність, злякався він за неї. Застануся тут захищати твоє життя і своє. Він ухопив матір за руки: "Як же, як?" «Так, як робила це досі, бо потрібно дітям тільки у муках моїх». Ахмед Паша геть розгубився, спробував затримати коло себе Рамадана, мов би розпитував про стан здоров'я падишаха, а сам сподівався, що без мудрого араба там усе зробиться само собою, і султан покине цей світ остаточно. Однак і затримувати довго лікаря не наважувався, щоб не здогадалися про його злочинний намір – Надто що велетенський кизлярага, провівши султаншу до її покоїв, зрив на сами без особливої доброзичливості в босняцьких вирлах. Такий самий босняк, як і Мехмед Сокол, від цих людей не жди милосердя. Нарешті Великий Візир прийняв рішення самому піти до султанських покоїв. Щоб привітати, коли надається така змога, його величність падешаха з одужанням і негайно розіслати гінців по столиці з благою вістю. Його ніхто не затримував, а він не затримував більше коло себе султанського лікаря. І ще минуло три дні і три ночі після того, як султан розклепив повіки і спитав про хасики. Вона не прийшла до нього, і він більше не кликав її, хоча смерті відступила від нього остаточно. Чи був ще занадто немічний, чи вже вичув її зраду? Може, тепер думає над тим, як покарати її? Однак легко судити зраду державну, а як судити зраду людську? І хто б міг йому розкрити її невірність? Кодувала, що немає коло неї вірного Гасана, той приніс би їй усі вісті, добрі й лихі, а при потребі захистив би її від загроз, коли б виявився і він безсилий, то бодай вчасно попередив. Але тепер мало покладатися тільки на власні сили та на щасливу долю. Випадковості Ніщо в світі не може загубитися. Тільки іноді буває тяжко його знайти. Ось так зберігся в людському сум'ятті топкапи Євнух Кучук. Той самий, нікчемний поварчук, якого двадцять років тому впіймано на Босфорі з краденими баранами і поставлено вночі перед нещадними очима великого візира Ібрагіма. Давно вже зникла навіть пам'ять про всемогутнього колись грека, скільки загинуло Людей прекрасних, цінних, благородних Рушилися міста, поневолювалися цілі землі Знищувалися держави великі й малі А цей жилюгідний людський огризок Не загубився і не згубився, не щезнув Не став жертвою жорстокості, яка панувала повсюдно А жив далі в надрах султанського палацу Перетривав усе, вижив як черв'як у яблуці Тримався міцно, наче кліщу у овечій вовні Сказати, що Кучук вижив, не сказати нічого. Якби воскрес Ібрагім, свідок найбільшого Кучукового пониження і приниження, він ніколи б не впізнав того маленького, зашмарканого євнуха в нинішньому поварові великого візира. Пещеному, загорнутому в шовки,